الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنين اذا دعوه الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وتعنا واؤلائك هم المفلحون <قلتشأك> سورت النور اخر کې زجر المنافقانو لکه چې هغه اسلام معاشري وا باقي و قوانين وسره سر معاشر کې اکثر نقصان منافقانو کوم اسبيوي چې مونږه مانو عمل توانو ته نمخ کی آیاتن کیداوی زجر بیان شو پیقولونا مننا باللہ وبالرسول و تو انا بخلیق وای چمونږ ایمان راوړی دی ا مونږ تابعدار کو سمے تو اللہ فریق منو بیا شکل د عمل مقامرا شي بیا انکار کی او اعتراض کین مقابله کی د مومنان حال ذکر کی وس د مؤمنانو خبره څنګه چې پجباده نو دا سه په زړه کېم بهشکه وینا مؤمنانو چې دا دعوت قبل ول اذا ال الله او رسولي کله چې روبل لشي د الله فیصله او پیغمبر سنت ته ليحکم فی سلوکی کتاب د الله او سنت یو شهید ز ذمیر او راجی کو اي یقولو ن دی په جواب کې سمعنا چمنه اوري د الله قانون او د الله کتاب په صحیح اوري دو سارا اطاعنا امنگه تابداریک او عمل پکوم اولایکم المفلحون الا اذا کامیاب خلق امدی کامیاب دی حصر اوکو نوستی آو صفت کی او تعریف کی او عام کئی او چه هر چی او ارز زمانکی او چه دا غیده صفتی او من یتعی اللہ و رسوله او سوک چه دا اللہ حکم کتاب فیصل مانی او دا پیغمبر حکم مانی و یخش اللہ دلانا <تصفيق> دلانا و و او دالانه یریګی داسه علت چې څنګه کیه راشتدې یریګی دالانه پزاهر کیوم و یتقہی او په ځل کیوم یریګی تقوا چوت ویل شي نو اصل کې یتقه یو خپل ته کې شرط او جزاشو نو یا خو دوی او جنل رحمت مشو به یتقه پاتشو یتقه نو د کتیف وزن جوړ شو هغه کې دی وی چې نو کتف نو دا ټول جایز دی اذا تقهن جوڑکو جو تقهن جوړ کو چوي تقه نور معنی هغه چې ریګي د الله نه پزړکی اولایک هم الفائزون په ځګه کسان کامیاب دی خپل مقصد ترسي دلی دی په مقابله کې منافقان و حال واقسم بالله جهاده یماني ساو غنځونه کیده منافقان پر لابلاندی په خو ساو غنځونه چې دلته پونمي دی باغې تپوخ وسموې کنه او سوی لئن امرتہم کچره تازی ته امر کړې و پیغمبران لا یخرجن دی بخامه خاتہ سروزی قطاو ته دی و تا, تا سروتیو jihad لا <coughs> داری سوگن کئی کتا مونتویلی اونو بتاسر او دیو کنید قل لا تقسیمون او او تاج سوگن دون مکوئی سوگن ضرورت نیشتا زنوالی خکار کوای خلق تا دکه سوگن دون خوراک خود منافقان کاری تواتم معروفتن استاو استاب داری معلومه دا مونتا <تصف> فاتكم معروفۃ لنا مجاہد ہوئی تاسو ثابتداری مونږ ته معلومه ده چې او بیا په عمل نه اذن معن ابن عباس تو ات معروفۃن اولا بكم اولا بكم من من الاقتصام تابیداری بهتره د قسمونو نه قسمونو ته ساجدته اصل خبر د عمل لا تاسو قسمونو کوي او عمل نه کوي تابیداری کول ستاسو ډیر اوله لستو په روان ان الله خبيرم بما تعملون بهشکل الله خبر دی په عمل چې تاسو کوي ترغیب ذکر کې اتباع رسول ته قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و یاتام بغیر د کامیابی نشته دا که د الله او د الله د حکم او د کتاب او که د پیغمبر فاین تولو کونکي او انکار کړي پنما علی ما حمل له علیکم نویشک په ځوابان یې غځمو اړیزه چې د ته حواله شوم دې با تاسو دین رسې دعوت بدر کوي بیان وکړي ما حملا چې ته باندې کوم بوج اچول شوې نو هغه په دې لازم دي علیکم ما حملتم او تاسو باندې هغه تابیداری ده چې تاسو پاره مقلفیې دي دا مننه من تطیعوه تهتدو د مبالغه په اتباع کې چې ہدایت کې حصر من حصر کړی رسول کې من تطیعوه تهتدو شرط او جزې کده د ته وداري کوي نو ہدایت به شي کامیابی به حاصل شي الله راضا به حاصل شي کله وما على الرسول الا البلاغ المبين اشتى پیغمبر باندې بل سو مگر رسول واضحان <تصفح> اوس چاې ځوابداري کړې ده نو الله د غي شان ذکر کوي چې په دې ځوابداري کې او دې منلو د حکم کې په دنیا کې سمر مرتبې دي او درجي دي چلاور کړو مؤمنان له صحابه کرامو له فَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعْدَكْرِ دَ اللَّهُ قِسَانُ سَرِچِ مُمِنَانْ دِي پَتَاسُكِ او عمل کی عمل صالح دیو صلور خبرو لَيَسْتَخْلِفَنَّمْ فِي الْأَرْضِي چِخَامَ خَابَ اللَّذِي لَا خَلَافَتْ وَرْكِ فَزْمَكَ كِي حکومت صحیح اقتدار اسلامی سٹیٹ په جوړی کم استخلف الذين من قبلهم څنګه چې خلافت ورکړ او هغه قومونه چې مخ کې دینه بني اسرائيلونو نور هغه سبا الله وي ذي امتي مؤمنان لور کومه تيوات د ډیره مضبوطه چې الفاظه تاکید راوړم لام لا استخلفنا دویمولی امکننن لهم تینهم اللذر تظوالهم او خام خوابا اللہ محکم کی دو دید پارا دن دو دی حقا چی دید پسند دے او دیر اخواق دے ناغ دن بولا محکم کی گرنو دے دید اشارہ اکلا دا مشریہ و بات شایی حکومت چی خلق کی دو دن دا پارے کی د دین مضبوط شي د پیران کې دین ختم شي اروان شي د هر پسې ذکر راوړو چې خلافت مقصد څه شي تمکین دې د الله د دین مضبوطواله وليبذلنم من باذ خوفم امن او خموخ الله بدل کې دې لار آپس داغیرنا امن اګه یری چې وی دی به دغه سي نشوګر زيده بي و او دار هر طرف نه خطروان الله دې دا ولري کما امن براشي بدا و دي وسرکلي وي او دې رښتیا کړی وي فلفاع او ارباو موجود شو چری د الله خلافت ورک اصل او غی له الذين مزبوط کو او غی د یاری نه امن دا سلورم صفاتوم دی او علتوم دی چې پیجن پسوبه پیجن دا خلفه او حدیث کې چې راغلی او چې خلفا اربع دی نو ابن ابي العربی ویلی چې دا حدیث ضعیف دی ولافار بانو دی ډیر دی یو حدیث کې دولسه پور راغلی دی نو دا یو چبهاني چې ابو ذوننی لا یشرکو نبی شیان الله یې خلق د چې دی و زما ما بندګی کوي زم ما عبادت وکین نو زکه و له زدامرتبي ور کوم او چا وی ټول د الله عبادت کې ټول څوک دې چې الله عبادت نه کوي الله وی نه دغه عبادت نه جوړا لا یشرکون بی شیان چې نه شرکې زمو سره هیڅ عبادت درته وې چې شرک پکې راغ نه عبادت کو نه شو زاس خلقو سره الله و من کفر بعد ذالکا و چاچه ناشکری و کلاپ است دینا چا اللہ ولی امن راوسته و دینی ولی مضبوط کرده و خلافت ولی ورکلی و او دیبا که ناشکری و کلاپ اولای کوم الفاسقون نبس دقا کسان او تو دلد دین اغیث عربیاء وعده نشتکن خواب او قرطبی ذکر کی اول من کفر قتلت عثمان اولنا شکریه و خلق کلیواج حضرت عثمانی شهید کو مزدعا وحنکار خراب شن وقیم الصلاة واتو الزکاة واتیع الرسول لعلکم ترحمون ای خلقو دمان زفا بندی اسلام ارکان دی او زکات پابندی کوي او پروتول کې د سنت او خیال ساتي واطي او رسولا سچ کوي نو الله چې سنت مخکیو پیجنې کار پارس کې به خبره د سنتي ولله علیکم ترحمون دا د رحم سبب دی دا د عذابونو سبب نه دی تاسو باندې الله رحم کوي او یوسف داسې نه نه دې مقابله کوي الله یو غومان نکې چې زو کامیاب شومخه لا تحسبن الذين كفروا معجزین في الارض ته غومان مکو ارچاته وی مخاطب ته وی چې غومان مکو هغه کسانو چې کافراندي چې دیو دی مقابله وکې پزموکه کې د حق د دنیا نه لري کې دی معجزین دی اخو معجزین دی دی باجز شي دی با کمزور کلیشی شي ماواغو من نار او زید دی باوری و لبیس المسویر اگر دیر بعد زید رات لو دی در صورت نور داغی احکامنا باز احکامو کسی لگ خفا پاتشوی و داغی وضاحت کوي اول حکم پاگی وہ احکامو کداغ دلاتت خلو بیوتن غیر بیوتی کم پردو کورونا تبی اجازت امز اجازت غوار ہے ناقا حام حکمو پاگئی که بازی وقتونا داسیو چاگب اچا تا پاگئی که اجازت نو کلویی که وانگیی ارسوچی و دیپا تا نو لگیدلی چیرا ارسوک با اجازت خواهدی کنا صرف دامشران مشران نو که ما شمان زیچا کرنم با کسکی و اوازکی و اجازت با خواهدی و دل تاویی چه نا اگیتا جت نشت اجازت تا خوی ادری تپاری کې ودو لېوم اجازه تواړې پابندي دا دی دی دی دی دی دی دی و تا غډیر د پردی دي ډیر نازک دي نړۍ کې معصوم ته اجازه نشي کېدې چې دا سره راضي خان نو دا حکم وځاحت کوي ایو الزینا امنو ایمان والا اولی استاذن کوم الزینا خامخادي اجازت واري ستاسو نه چې کور ته راضي هغه کسان ملکت ایمانو کوم ک هغه ستاسو ولې عاماندی ولذین لم یبلغوا الحلم منکم او کسان چې نه رسیدلی بلوغ تا پتازو کې ستاسو خپل ماجومانې او نه بالغې درې وختونو کې من قبل صلاة الفجر مخکې د ما اندازه سبانان چې خلقلانی پاسې دله د وختې چر تهوم را ځي چر <قصف> ت <تشفه> بابا که کړي جوړ چې پااسې نو کور رامن ډکې نور به بندې بور په زنیر به د یازت چ غ به و ټکې که نه <کنفل> نو دا وخت من قبل د ستهفاجرې نهتهونه یا به کوم می ن او پهخت کې چې تاسو لري کړي او خپل زیاتي جاې په وخت د غرمې کې څکه ګرمون ملکونو کې په عربو کې د تو چغ به د غرمې خوب هم بهقی لکه د شپې پهشانته کوو او باغې کې زیاتي جاې نووي خوبانین به او یا ل به او وختې نه دغ هم د پرې وخت دی, وخ دی دا وی کوم قربان دي بغیر د عزت نه شرات او مين بعد صلوات علی شاہ او پستو ما سکتن د مانزنان چې خلق دم شي او ورونه باندې نو کوس اوګبار پات شي نه اتو پابندی کنا هغه ته وربندی نو دا دغه شو چې ویټکې سلاسو عوراتل لكم دادری پردی وقتون استاؤد پارا انور وقتونو کی دیتا اجازت تضرورت نشتا بس ار وقت زیر رازی و اطلی را تلیشی <تصفح> ولی اغین تکلیف جوڑی گی لیسا علیکم ولا علیم جناحن بعد اون نشت پتاسبان دیسو ملامتی آئی مشرانو انا پا دی ما شمانو باندی جناحن سپا باندی پینشتا تقناه <تصفيق> پینشتا پس دا دا غطری وقتوننا جدین علاوه <تصفيق> بعدهن اولی دا مفصلین ای شکو علیهم الاستیزانو کل وقت لکثرت دخولهم وخروجهم ګران ډیر وخت دی اجازهت وختل ته چذیر ډیر زی راضی ذی خوخ نه اخنی خو په یو ساعت کې وضعیت بیا و راضی کثرت دخول او خروج او اډامه نه دی روستو آیات ته چ توفو علیکم بازت مولا آباد نو دیواجه نپا آم وقتونو که دیت اجازت شو توافونا علیکم دی گرزی را گرزی پا تاسو بانده بعضو کم علا بعضو او بعضی پا بعضو بانده مطلب تینا کسرت دو دخول و خروج ده استاسم و تاجتی و دیم ضرورتی جواز ایدی ضرورت خونه دو دیوتا و مجتی کنا صکاريه هغه کول واړي بيد ما شومان نه نكيږي يعني ان نبيكم و بهيم حاجتون ذاله ذکر کړی وي الى المخالطه والمداخلته يتوفون عليكم وتطوفون عليهم للاستخدام مداري کوي او زکر دین پار وقتی پابندی گرانا دا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ دادا اللہ شان دے چه بیانی تاست تا آیاتنا وزاحت کئی اللہ علی من حکیم اللہ پوئی پار سبان حکمت والا دے فَيْذَابَ لَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ دا وزاحت کئی اورط کی زبازی ریواجن دو خلکو چمشمی بندسر لويشي ندي خلک يغيوي چې ډير وخرات لري شي تمون سر وړو کې او غموي شيزه خدي سر وړو کې لويشي و نه چلوې شي نو اوس ب وړو کې نه ای چوړو کوي نو tle راتلې و اچلويشن اوس باندې راځي زکه حکم جدا جدا کندو وړ کوالي ځان له حکم دی له ویوالې ځان له حکم دی مثال په دین کې ګډ وړ ډول نه جوړای الله وکړه چې ور سیدا ما شومان پتاڅو کې بلوغ تا مزيبه دماغ کې په شانته وس بي اجازه فَلْيَسْتَأْذِنُوا دِيدُمْ اجازت اخلي په هر وخت کې ټول وختو کې کَمَسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم څنګه چې اجازه اخلي هغه کسان چې د دینه مشران دي دی من قبلهم دي کنا مشرانو ته نو شې مخ کې چې لا تدخلو بيوت غير بيوتكم هغه اخګې دي له اړو نو بالغان شو مشران شو نو دې حکم وکنه کزا ال کیوبین اللہ لکم آیاته داغه صلی اللہ تعالی استو بیانې خپل احکام اللہ علیم حکیم الله پویږی پار او هر حکم کې حکمت دی درېم خبر دا چل تک ذکر شیو دار احکام په اخر کې شپږم حکم سره چې ولي استاف في الذين لا يجدون نکاحا حکم ذکر شوو دا پړدی چې ولي يضربنا بهمورهننا على جويوبهننا تنا نن دي خپل ویلو پړونی او چیلونه فزان رافارقی دا پرده حکم دی نو سوی چې بدی کم پډېګانی او اخری عمر کی ماری ته قران رخصت ورکړی کاریا لوی پڑھونی نا چی اوسلو پټ په سر کې او کوڅو کې ګرځینو رخصت وتاشته دا رخصت قدرې عظمت کو سروم بیانې والقواعد من النساء اللہ او اوغنستي پکورونو کې د زنانو نه لیر جوننیکاهن چې دغې بیا ستما اثر نشته د زنیکاه فلی سالین نه جناحون لکه دې چې څوک پکور پاتې شي وي ډیر داسی او دسه دا حت تورسی چې اوس داغي امیدونه ختم شو نشته په دیبان دي ګنای ناسیا بہننه کدی که دیگه لیوی جامعه لیوی پڑونی غیر متورجات بی زینه و دید پار بنا روزی جزان سنبالی اخپل حسن و اخکار که خلقوتاں دید پار اجازت نشتا نبا اخکار که انکی اخپل حسن و زینه تلران دغهې په عامو ناررم جامو کې خلو پړو کې بر نو خیر ده و استافف نه خیرله اوله ده د عظمت دا دی چېقدیم د پیغلو پهشانې پرده کو دا او ل ډیره بهتره ده عزې طب هم ګوری که نه چېزه د پس او فتن نه ډکه شي نه او کې خو بیا دا که کوم ډیر اولادې کدی پاک دامه نکوي خدای ولې به تردا الله سميع و عليم الله اريدن کې دار سو پوزه پارس باندې قرانتي خبرو شروع کین سرته رسیدیا رسمنه ریواجو نو کنه انو رسوم ریواجو په هغه وخت کې چلړو ڈیوکلامل مستیا او شوا خیرات بو دواده بو از صبح او هر صبح چوا وهلک بیراجا مکل هاغه کیر کی سمیکنه سوک بابا کی روشن خیال مرالو سپید پوش چا وی روخ کی دان سر ریمال نیولی ابڑے تزان صفائی او عقیب وی چل کزر گور چا سره کینم نخا مالبل چا سره غوړې فنرا کې ډوډې دا هم پکېو څوک به ناری وکې ناشته په غوړې لکه موږ سربدار وړاند کوډ نه کینې پته نه لګي به ارزې کې لاس ويو زينب هم ساتې وې کنه بیک گران کار شور قرآن پاږي رد کړي چولی او بندیان ندی تا دین پس باندی او چتی و معززی او طولی او بندیان دی سوک بداسی او چیغی کسی لرحیمی نوا دیر کم دوری او پکی نکا خپلو خپلوانو کی بار چاکار لڑنو چیغی و تسطو کنو دبنو انکار کنو چنانا در رغب په کوي جمع خپل صبح وي نللاو اذا موږ وای دي سره غو خپل ولي خوږيږي ملمي اذا جستاسو دي تاجت نشته نو ځکه انکار کوي قسمونه کوي کله پکې حرام حرام کوي نللا تا استاغفور نه حي خپل الله سوز ضرورت خو ډیر مهربان دي نو سمه او تشمارلی جداستاو دو پلکورو ندی دیکی خوراک کولستاو دو پار سعار ندی سشرم ندی سبدنامی ندی دو خلق و خلیتا مو گو رہے اللہ دین تو گو رہے لیس آل آمان حر نشته پر دیلون باندی سو ملامتیا پر دین کی کدیچا سرکی ناسنو اس خبر دا ولی آل آر جی انا پاگئی گوڑ بانده سو ملامتی آشتے ادیو آتوی علاق اخباب علاق اوی مونگتا دید اولا علا المریز حراجون بیمار بانده سو ملامتی آشتے کدیر تولی آز کینی پراکس کاکی ندیتا بادمگوری سپکوه تا مگوری اولا علا انفزکم ان پتا سو پخپل سملامتیا وس غناشتغه انتا کولومم بووتکم کتا سو فرات کوي د خپل کورونو نه نو دی کی خدای چا شک نو خپل کور کې خدای چا شک نه که په دې ځکه ذکر کو چور نور شمارین د دې زنه خبره واغست کنه چې دا خواغه دی چې بالکل اس قسم لا په بنده نو رواجی نو شرعی سو عار نشته کنا یا کې دی چې هغه خلک یا دی چې ریس ز خپل جهالت توجنه خپل کور لر ډې نفرې دا څه حقیقت نه ښه تم له جهالت ته او جهالت څه کې چې بس بد قسمت دي خپل کور ولا خپل ما شومانې فریخي اټول مر خور کرا دی ری نو ګر سماتلوی خپل کور نخپای او ال نووی ولې دغه حال نه الله خبر ده کنه یا دیوژن چا خور چرته کوند یو مال دولت دیری نو ځال ته کی ځان زیکو دغه نوې چې غنځو مخکمرو مقدمه مخکمرې چې د عمل او جیزات به ما ته پاتشي ما لاي خپل کورونه کې خراب کوي داو شریعت او سنت نه خلاف ده سو نشته په دې کې مم بووتکم او بووت یا باکم یاد کورونه په لارانو ستاسو نه او بووت يم مااتکم یا کورونه زمیندستاسو پلار نه جدا شوي مور نه جدا شوي داغي جداي بچي لارې ورکرہ هر وخت کې چې په پیښه یا په ضرورت باندې اوسط د تاو کو نو انکار مو kawa ولې په انکار سره داږي خوشالي نومور او پلار سو خپقئ کته موړې او قړلې دي کوم کې نو اسې او څون وړلې واخلہ چې داږي زله خوشي اوبوی اوتی اخوان کو ایک who رون استاساس و دیگر سار نشته ده اووی اوتی اخوات کو ایک رون در خواندوستاس و او تی اعمامه و ایک رون در ترون وستاس او او ب opposite عمات کو ایک رون در پکوگانستاس و قبل들이 او صدی در خوانده اگرطه امات وی چراو اینو اعمام وی د خوږه هر څنګه جهالت خو دور او چی د خپلواله اعزاز بږي کوم زمونږ یاد دي چې ترونه باراتلو او په تاخونو کې وېڅه کاته چې ملمر اغله کسه هغه ما غي او چا نه هو چا هو ته سوې نه ټول به یو بل سره داسې او يوت اخوانكم يا كرنا د ما ماگان او ابو يوت خالاتكم يا كرنا د ما سگان استادو او ما تم تم مفاتيحو یا اګه كرنا چې خلک کلی تتلی او تاله در درکړي چې بس دا کور دے هدي ګډیر سامان دے بس تا اختیار دے چې صدق خو هي د دې غړي کې خورا کولې شي کنه د له اختیار ورکړې او صديقکم یا کورد دوست تاسو ليس علیکم جنا او نشتا سبان دي ګنا انتا کلو جمیان او اشتاتن که خورا کوي په پیڼډ باندې په یوزه او یا زان زلجو زوګن ګنا نشته پکی چې خلکو اغه سره له ګنانګار کلو چې هغه به ځان لکې ناستو او چې سره ویو زه په پینده خراق نکم دیبو ته இந்துي نه مسلمان دی په هغه طبیعت باندې نو په پینده باندې تیر به ستر دا تیر او اولاد هغه دعام کې الله برکت چي او نبي اسلامي لو چي دعام الواحذه يكفي الاسنين چې او تن ناستې دغ سره د بل تن ګزارون کېږي چې سره ک د یو تن تو عام دوله کاف کېږي د دو هغهولله کاف کېږي او دا تجربه شوي د چې څوک دغهې په جمعه خوراک کوي که نه ټول معروشي او غسې په کې لپاتې شي او ی ووی چرم ما چې دومره وړی نو وړ او دا تا. فیضا دخلتم بیوتا او کل چه داخل چه اخپلو کورونو ته فسلمو علا انفزکم نو سلام اچوه پخپلو زانونو باندی علا انفزکم ده ترغیبات دی چه اللہ دا سی او کئی چه ستا دا احل ستا دا اولاد و ستا دا رون دا, دا ستا زان ده پخپل ځان دې خیر نه دی سود او پخپل ځان دې برکت نه دی سود زده هغه سي پدې خپل خپل وانوم سود کاه کنا لانه فسکم انا انفسي اوته وې دومره لوی جهالت ثنو زکه ابن عباس وی چې قران کډې را یاته نه دی چا خلق منسوخ کړي خلقو ګوره خا لذنی منسوخ کړي نخلق دامن سوخ کرده کانا کورتا جزوگزینو چاہ سلام کرده بیدما شمان ناغی تنخدی کانا تحییتا منو اندللہی دا دی تحپاوڑا دا اللہ تطرف ناکورتا دستا دا دا دا دا دا دا, را دا, دا دا دا دا دا دا دا دا چی تیلی اڈکا کیا کورتای راو دی مبارکتا دیک اللہ خیر و برکتا چولده توییبتا دې پاکواله دې کور باندې پاک شي تارغ شیطانني وسېذونه نه او د خپګان د خبرونه جنگ جګړو نه ځکه السلام کې ډېر لوی معنی ده کنه السلام کې سلامتی ا ده نو د هر سنه شو کنه کذالک یو وین الله ولکم الاياتین دا, ہر سنشوہ کنا. دا, دا شان دې چاند بیان یې تاسو د پاره یا کنه لعلکم تاقلون دې دې پاره چی په دین پوښه دین باندې پوښنه نه کوي ګرزکانه الی او کار راځه بل کار راځه بغیر د قران نه پوهيږي په دین باندې انمل مؤمنون الزیین امنو بالله ورسولین الا د مؤمنانو تعریف کوي زکه چې وی دی د قران نا مطلب واغسته کان ادی نو دی تای برکاتو شو زکر دی پذلو کی قدر دی د اللہ دا دینو در اللہ د قرآن در اللہ د پیغمبر نو اللہ تا زکر دی برکات ورکی کا نکو را بیشکا مومنان چی دی اخا کسان دی چی امان راورد دی پا پیغمبر در اللہ باند دی و اذا کانو علام رنجامن سر ده ده او دورو سره قدر دی د په غمبر چې کل دغ سره ناستې په داسې یو کار باندې چې هغه د مشوروي جا چېرا مشي په یو خاص مطلب لمیه ذهبو ن د دغې مشورې نه د جرګ او د مجلس نه حتى ستازی نو ترسووی چې جاازت غستې دغ نه ادب دی که نه ان ال نهستاذینونه کا به شکار کسان چېله د مجللس نهپاسې چېستانې جهازت اخلي اوله کل نه یؤمنونه بالله چې د ایمان را وړی پله باندې او دله پې غمبربانندې په رشتیا سرهخه نو دا سوالو چې هغې خو به اجازت اخلی که نه چه پیغمبر باوتا اجازت کهی که نبا کهی نو اختیار ماور کرده ده نو دادا اختیار ده خان تو خوخشی حالت توقوری نور با که اجازتو او کنا خوخشنی نبا که اجازتو فیضست ازنو که کلی چه دامو منانستان اجازت اخلی لباز شعنهم دبای ضروری و کارون دپارن اسی کار نا چه زماغو نسوارا چو ما پلانیو کمارو ضروری کارو نا فازل لمن شیطا منو نو اجازتو که آنگا چا تا جستا خواقی پدی که نو چه اجازتو که ناغا پاسی که نا نور بناستی اوگا بلال شی نو دا انسان دیر بدخ خلقو تا اوار سو که اوی چه را دیتو لی پاسی <coughs> خبره په سمونه لګې دلینو آیا به بایکاټ کړې د دینانو نوزک الله وېچ نا ته ته ګنا نشته د خلکو په نظر کې دی ګناګار شکه نه دا هم خنه ده دی. ته چې څنګه دې ګنا نزان ساتي چې د الله په نزباندی نو دینه بوم ځان ساتي چې خلکو مته ګوتاونو نې سیکنه نو استغفر لهم الله ذکویخا چیر خلکو گناه‌ګار کو بخنه او لغواړه سو کوی منافق دي سو کوی واستغفر لهم الله بخنه او غواړه دا چې خلکو د پاره د الله نه ان الله غفور الرحیم بشک الله بخشش کوونکی مهربان <تصفح> نده د پیغمبر شان ذکر کو څو صحابه چرې دا سیا عمل نکوه بغیر د اجازه ته پیغمبر نه او اللہ اموی چدا تا تا تولی خبر سپارلی شوی دی ادب خی پیغمبر ادب خی مومنانو تا چا دبی ادبی دنو نشی لا تجعلو دعار رسول بینکم کدعائی بعضکم بعضا دبی ادبی او دادا چې کله د تا اوواو کې د دا بیا یو بلته چې عواو کې غې ک ستاسو اختییاي که نه کا وخت سره او کوی چې او میټ صبر و کاهې ی دو میبر وه پلیکن چې کله پ براز کړي غې کې ب فور به دهغې قبولتیا کوی سر انفیل کېدسې ترشيو نو یودا مانا دا مگر زوی دا بلنه د پیغمبر تاسولا پخپلی میند که کې دا د دا د بعضو بعضو و چې چه دا غی خوب پروانی دورا اخو لازم نئی او دا بلازمی یودا مانا دا روح المانی کئی ای لا تقیسو دعا اهو ایا کم علا دعا دا مقیاس کوي هغه بلنه چې تاسو تاسو आवाज کوي هغه بلنه باندې چې تاسو یو بل ته حالت کې ودا څه نه دي اذن معنا کې مجاهد قطادا چې تاسو आवाज کوي پیغمبر تنووي کې ادب نه کار واخلې هغه واخه به وکنه ځوک ورهالو پتا وته نوا. نواز به کو چې یا محمد دبې دبیو کناغه په نامونو مغستلو یا ستيده کنه نو حکم راغی چې نه د ادب نو وتاخله چې یا نبي الله ه یا رسول الله نا براوزی بیا تاسو ته یا تاسو ته مخکی توجوبو کې یا حبيب الله یا صفي الله دعا د ادب الفاظ مگر زوی تاسو आवाज کول پیغمبر تا په خپل میانو کې په شاندار आवाज کول او باز او باز تا چې دا ادب خاص د پیغمبر دی که خلق یوب التنم اهلی پنام وادخ اهلی ذکنا خاص دی او پورې کذواه بازکم بازا فَذِي عَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ اَيْقِنًا فِي جَنِيَ اللَّهُ وَكَسَانِ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ اغا منافقان چزان خواهی پتاسو کی لوازا زائد پنایتا منافقان موم پا گناستونو چه خبرو پی خوانو لگیتا نیو بلتبعو کاتا سورة توبہ کی راغلیو کنا چاہتا چا خیال بنو ناپل پناباشو نو با اسلام ونه الله وی تخیال له کدی دي نوي ني نو زه دي وینم کنه زما نه پټول او تاسو چی دا خبر نه ده دا د عذاب خبر ده فليحذر الذين وديريګه و کسان يخالفون امره چی خلاف کوي د امر د پیغمبر نه یا ذا امر دالنا جل الله او امر وک نو سنادی ویری انت سیبم فتنتن جو برسې دي تاس فتنه دنیا کې او یسیبم عذابن الیم یا به برسې دي تاس عذاب دردناک الا ان للله ما فی السماوات والارضی خبردار بهشکا خاص د لااختیار کې یا سوچ په اسمانونو کې یا په زمکه کې قد يعلم ما انتم عليه يقينًا جل بعيقي په حل باندې چې تاسو په اوسه موجود دی تاسو دنیا په حل پوي کې چې اوسه موجود دی یرجعون الیه په ورځ باندې چې واپس بکړی شې الله تاعه انذا الله فیصله تاعه الله حکم تاعه وَيَوْمَا يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَا وَرَتْ جُوَا پَسْ بَقْلِيشِ خَلَقِ دِهَ اللَّهَ تَافَ يُنَبِّهُمْ خَبَرْ بَكِذِي لَرَا بِمَا عَمِلُوْا پَعِ عَمَلِ چِذِي كَلَيْهُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمِ اللَّهَ بَهَرَ سُبَانْ دِهِ پُوئِيگِ